Непокора завжди бісили його, а тут йшлося про більше. «Попрошу не тикати! Ми з вами разом свиней не пасли, і, сподіваюся, не будем пасти. Подавіться ви тими копійками, коли дорікаєте це, Пріська. Я би за великі гроші не став з тобою свиней пасти», – докинув друкар. До «Що за шум? Що за гам учинився?» Товаришечки, прошу слова. Пріщен голос я вчув біля книгарні, подумав, горемо. До цеху бів гуляй вітер. Що сталося Кириловичу? Секретар Рейкому наказав придову про кукурудзу в номер. якомога комога сухіше відповів загадний. Я зараз подзвоню, спробую викрититись, а коли вже судилося, гуртом навалимось, гуртом легко й батька бити, а передову скласти раз плюнути. Я сам до каси стану університетську молодість згадаю, а Йосипівна вмить заверстає золоті руки. Та воно все можна на очах добрішила Пріська, коли по-людському. Таке вже ярмо наше газетярське... Гасив гуляє вітер, полум'я сварки, густо сіючі слова. Коли б дехто менше командував, прозвучала скутка, хіба ми не розуміємо? Якось він уміє з ними цей нездара. Заздро і болісно думав Іван, відступивши до вікна. Плете казна що, вони слухають і не зляться. повночують у ньому свого, а я чужий. Маса полюбляє посередностей і демагогів. Хто хоче в неділю погреби, звертайтеся до нашого профспілкового бога. Я за машину домовився, біжу дзвонити. Уже з порога гукнув гуляй вітер. Але ж я теж телепень. Зірвався. Не приведи Всевишній командувати людьми. Хтось писав, що великі гуманісти – потенціальні тирани. Але ж ніхто не може згубити в собі злість, доки не дізнається, що в нім зло і що добро. да. треба б вибачитись. Він боявся втратити звичне почуття самоповаги. Ми всі занадто нервові. Начитаюся макулатури, набігайся. Цех мовчав. Ти чекав, що вони з радощі упадуть до ніг, але чомусь ніхто не падає. Може, чекають, що я стану навколішки, змилуйтесь, пробачте, забагато честі. Іван подався до дверей, виклично карбуючи кожен крок. Останні місяці Хаблак жив окремо від сім'ї, і батьківство своє сприймав трохи абстрактно. Шаленно стрибала, ж порипувала стара редакційна підлога, коли отримав вітальну телеграму. Все сталося трохи зарано, несподівано. Марто одвіз до пологового будинку брат. Андрій щасливо скалився в кожне обличчя, ручкався, пив з редакційними хлопцями і, звісно, перебрав на радощах. Така вже терехівська традиція. Та й не тільки терехівська, скажу я вам. Потім думував з тиждень. Їздив до міста по ліжку, пелюшки, повзунки, ванночку. Справ було досить на всі шість днів відпустки. А в білих матерчатих заметах щось кувіколо, червоне, крихітне. Але роздивлятися його Андрієві довго не дозволялось, не те, що на руки брати. Хапливі дружини рядки скупо оповідали, що вона вже крутить головою, усміхається, любить дивитися на лампочку. Та на соняшне вікно Андрій Сидорович неймучий віри усміхався на кожну звістку. Ніяк не міг уявити, що десь там за сотні кілометрів живе людина, народжена від нього. Звичайні слова «У мене є дочка, моя дочка» здіймали в грудях солодку бурю. Але минав час, і чіпка буденність терехівського життя. Невдачі на газетярській ниві непомітно розвіяли святковість. Сьогодні ж не існувало нічого, окрім його дочки. Навіть нарис, найкращий Андріїв нарис, лежав на столі між пляшок та сосок, не викликаючи жодних емоцій. З-під мережливого чепчика на хаплака зиркали до всього цікаві оченята маленької людини.